Господи, які пики! Добре, що хоч хома йде поруч, бо так би й накинулися рукасті, неголені, задимлені, усі немов ілюстрації з Ломброзо. Так і лізуть, матюкаються, кричать. Не пиварня, а пекло якесь. Кінець світу. Іде в біса той сортир. Куди вони його заперли? А я теж дурна. Мені ж не можна стільки пива. Хома щось розповідає. Він сьогодні такий цікавий, галантний. «От, приїхали на свято, називається, сидимо в цьому смердючому гадючнику, і так усе на світі просидимо, так і не варто було їхати. Ну, нарешті, ова, так і знала. Чого ще можна було сподіватися, жахта і годі, давно такого не бачила, боже, а що на стінах понавидряпувано, хоч би хома зачекав там перед дверима, але ж певно». Не піде нікуди, ще й двері не зачиняються із середини. Тільки б не вимазатись об що-небудь, слава Богу, хоч блискавка на цей раз не заїла. А мартофляк, здається, вже поплив. Йому навіть пива не можна. Стільки алкоголю в крові. Хоче себе таким незалежним козаком показати. Йди сама. Це тільки перед товаришами так. На одинці каже, я б не жив без тебе, сонечко. А так і легше. Мало не луснула. Ти диви... Навіть тризуб якась біда на стіні видряпала. Відроджуємо символіку, воскрешаємо дух. Ага, фігу з маком не може не заїсти. Тепер ще мучиться в цій дірі з блискавкою. Ну, нарешті. Теплої води ясна річ немає, зате з якогось дива шмат мила пристарали. Вища кляса, тільки в Чортополі, чорти б його розірвали. Розчервонілося просто жах». Більше не питиму. Де там мій кавалер? Ось і я, Хомочко. Порядок. Як благородно з твого боку. На моєму місці так повівся б кожен. Знову ці горили. Тримайся, Хома. Зараз я всіх покличу. Обійшлося. Ідемо далі. Де вбіса той столик? Нічого не видно. Он уже мартофлякова потилиця з головою. Занурилася в кухоль. Пияк. нещастя, Батько моїх дітей.